На три номери сорочка не зійшлася. А так нічого. По розм'якному обличчю тітки Дори покотилися, наче сльозинки. Лискучі мідні копійчини. І з рясним дзенькотом упали на підлогу. Дядько Денис шарпнувся під стіл збирати, коли я ламким буцім на екзамені з математики голосом скокнув у крижану воду тітчиної немилості. Не в грошах щастя. «А в чим щастя?» — вкрадливим голосом перепитала тітка Дора, повертаючись до мене разом із сільцем. Я котився з гори на широчезних лижвах, що їм не було стрим. «А щоб по правді жити?» Крізь мій півнячий фальцет пробилася розсудливо гірка матерного вірка. «А в чужий рот не зазирати, іншій людині ями не копати»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 То все вчителі, примирливо мов дядько Денис, з усіх сил запобігаючи громові, їм за їхні байки гроші платять. По моїх словах, тітка декілька хвилин не дихала, мінячилася з обличчя, немов світлофор на перехресті, і в кімнаті ставало то червоно, то зелено, то синьо, по тому хапнула повітря. Втягши у себе мармуровий чорнильний прилад, якого дядько притарганив з водоконтори на минулорічний тітчин день народження, та сім порцелянових слоників з етажерки, і вибухнула. Вибухнувши, тітка Дора розлетілася сотні на три маленьких, мов гумові ляльки кітокдор, що повсідалися на підвіконнях, дивані. Етажерці і дзеркалі, на лутках дверей, на абажурі, що загойдався під ними, сіючи усі біч, мерехтливі тривожні тіні, і заволали, зарепетували, загримали до мене та дядька в один голос. А жертеме що, як тітка Дора завтра не вкраде? Мерзлу гарбузу будеш гристи, яку мати сьогодні привезла чи святим духом житимеш, наче ота яга за стіною. Проте я був упертий буцім короваманька і правив своєї. Тепер ще воно мій так, гроші потрібні, але й тепер гроші не головне в житті, головне чиста совість і щоб роботу любити. Коли такий розумний, діж десь ці ранку, бери ноги на плечі і шкандибай на пакуль свою дурну матку учить, як по правді жити». Вона в тебе теж на язик така руча, що з хати миші давно порозбігалися. У цей мент дядько Денис, що вже давно бабрався в кишені Макінтоша, сипонув на стілу жменю м'яків, вхопив скартертину за краї і забрязкотів дрібнотою. Триста тіток дор, буцімгоробці на просо, сипонули зі стін та під віконь на звабливий дзенькіт, збилися в клубок, наче бджолиний рій, і знову породили тітку Дору В її щоденній подобі Вивинувшись із скатертини Вона вхопилася обіруч за голову І побігла довкола столу пошепки Аби не вчули старі солом'яники за стіною Голосячі Як вони усі на лежанках вигрівалися Та пакульські побрехеньки Лузали навполам з гарбузовими зернятами А я ночами сама самісінька І в дощ, і в хвищу ходила за п'ять кілометрів у чорториську школу, то ніби так і треба було, мовляв, дурна Федора вище себе хоче стрибнути. А тепер, бач, коли стрибнула, роти пороззіпали, не в грошах щастя. А за чиї ж гріхи я місила грязюку між Чорторийкою і пакулем? за чиї гріхи од вовчого на верби тікала, за чиї гріхи біля каганця над книгами ночі просиджувала. Тепер йду з радикюлем по базару, а ті, що тоді на кпини брали,